Томічним був і крутий перехід від колишнього приниженого поклоніння Нендо дещо зрозумілого погляду на Дору. Маленька наречена сама робила його своїм кумиром і відкидала навіть думку про те, що в її томі можна знайти якийсь недолік. Цей новий стан речей влаштовував обох. І до того нещасна істота, що так страждала, тепер цвіла в теплій атмосфері розуміння, любові і довіри. Він глибоко любив дорогу дівчинку, проте більше не збирався бути рабом і радів новознайденій свободі, зовсім не усвідомлюючи, що насправді найбільший тиран світу підпорядкував його собі на все життя. До великого задоволення батька, успішного торговця, Том залишив медицину і готувався тепер допомагати старому джентельмену вести справи на його фірмі, а той був готовий всіляко підтримувати сина і прихильно дивився на його майбутній шлюб із дочкою заможного пана Веста. Єдине, що затьмарювало щастя Тома, це спокійний інтерес Нен до його справ і явне полегшення, яке принесла їй його невірність. Він не хотів, щоб вона страждала, але певна засмученість через втрату такого відданого шанувальника цілком задовольнила б його. Легка меланхолія, хоч одне слово докору, погляд заздрості, коли він проходив повз під руку із закоханою дорою, здавалися лише належною даниною подяки за довгі роки вірного служіння і щирої прихильності. Однак нем дивилася на нього майже по материнськи поблажливо, не було ані знаку, що вказував би на те, що її самолюбство заділи. Вона гладила кучеряву голівку дору з виглядом навченої життєвим досвідом Джулії Мілс зів'ялої старої діви з роману Девід Копертфілд. Знадобилося кілька днів, щоб примирити старі й нові почуття. Але в цьому Тому допомогла Джо, а Лорі дав кілька мудрих порад, що стосувалися роззючих гімнастичних трюків, на які здатне людське серце і які йдуть йому лише на користь, якщо тільки воно міцно тримається за жердину правди і здорового глузду. Нарешті Томі знайшов свій напрямок у житті, і з осені його майже не бачили в Пламфілді. Його чарівний дороговказ жив у місті, а в торговій фірмі доводилося багато працювати. Нова робота дала змогу розправити крила, і незабаром він, до великого задоволення батька, добився успіху. Бо життєрадісність молодої людини була для тихої контори чимось на зразок пориву свіжого вітру, а спілкування із керівниками і укладання угод здавалися набагато більш природним заняттям для живого юного розуму, ніж вивчення хвороб або не зовсім пристойні пункти. Зі Тут ми залишимо юного бізнесмена на час, щоб поцікавитися значно серйознішими подіями в житті його товаришів. Скажемо тільки наостанок, що ці заручені, хоч і були наслідком веселих подій, стали якорем, який утримував нашого непостійного тома в гавані щастя, зробивши його чоловіком. Розділ 10. Демі ухвалює рішення. «Мамо, можна поговорити з тобою?» – запитав Демі, дочекавшись, поки вони залишилися наодинці біля каміна, в якому вперше від настання осені палав вогонь. Дейзі писала листи у своїй кімнаті на горі. Джузі робила уроки в невеликій бібліотеці, суміжні з вітальною. «Звичайно, любий. Поганих новин, сподіваюсь, немає?» – запитливо глянула на нього пані Мех, відірвавшись від шиття. Вона дуже любила розмовляти з сином. Молодий Гатизяр завжди мав на похваті кілька цікавих історій. Гадаю, на таку інформацію ти очікувала давно, промовив Деміс усмішкою, відклавши газету, яку читав, присів поруч з матір'ю на маленькій канапці. Тоді, скажи мені і відразу. Тобі не подобається моя репортерська робота, тож новина в тому, що я вирішив з нею розлучитися. Ти справді потішив мене цим повідомленням. Надто вже ненадійне те, що пов'язане з випуском газет, та й перспективне підвищення в найближчому майбутньому для тебе немає. Я хочу, щоб ти знайшов справу всього свого життя, влаштувався на пристойне місце, а можливо, з часом мав би хороші статки. Шкода, що в тебе немає схильності до якоїсь певної професії, але якщо вже так сталося, підійде робота в будь-якій порядній і солідній фірмі. «Що ти скажеш про залізницю?» «Ні, мені не подобається. Шум, постійний поспіх і всякі гробіяни навколо. Сподіваюся, ти вибрав не це, любий. Я міг би отримати місце на залізниці, як би захотів. А посада бухгалтера на гуртовому складі, здається, тобі приваблишою?» «Ні, тільки згорбишся за конторкою, адже не даремно кажуть. Бухгалтером станеш, бухгалтером і залишишся». А як ти дивишся на працю коміво-яжера? Зовсім погано. З цими постійними роз'їздами і нещасними випадками в дорозі, перебуванням під дощем і сонцем, нерегулярним харчуванням, ти, напевно, або знайдеш свою погибель, або втратиш здоров'я. У мене є можливість стати особистим секретарем одного літературного діяча, але платня там мала та й від моїх послуг у будь-який момент можуть відмовитися. Це краще, понад те, навіть більше, чого я хотіла б для тебе. Не те, щоб я заперечувала проти чесної роботи на будь-якій посаді, в будь-якому місці, але мені не хочеться, щоб мій син провів свої кращі роки в якій-небудь темній тісній конторі, що він коптів над паперами за мізерну платню, або отримував жорстокі удари, беручи участь у боротьбі без правил, яку ведуть охочі до швидкого збагачення». Я хочу бачити тебе в будь-якій комерційній фірмі, де ти зможеш розвивати свої таланти, знаходити їм застосування, де в тебе буде шанс постійно підійматися службовими сходами, а згодом стати повноправним партнером. Так, роки учнівства не змарнуються, а підготують тебе до того, щоб ти посів своє місце серед поважних людей, чиє життя і праця приносять користь і заслуговують на повагу. «Я обговорювала все це з твоїм дорогим батьком, коли ти був дитиною. Якби він прожив довше, то показав би на власному прикладі, що я маю на увазі, і допоміг би тобі стати таким, яким був він». Пані Мех втерла сльозу. Вона завжди з ніжністю згадувала чоловіка, а виховання дітей вважала священним завданням, якому віддавала всю душу. До нині їй вдавалося домагатися добрих результатів. Турботливий син». «Люблячі дочки», Демі обійняв її та сказав голосом, в якому на вгадувалися батькові інтонації. «Люба, мама, гадаю, що знайшов саме таке місце роботи, якого ти хочеш для мене. А якщо я не стану таким чоловіком, яким ти сподіваєшся побачити мене, то аж ніяк не з моєї власної вини. Дозволь мені все розповісти. Я не говорив з тобою на цю тему, поки не було остаточного рішення, бо не хотів хвилювати даремно». Ми з тіткою Джо кілька місяців шукали підхожу роботу для мене, нарешті вона знайшлася. Ти знаєш, що пан Тайбер, який видає книжки твоєї сестри, один з найуспішніших підприємців, що займаються видавничою справою. До того ж він щедрий, добрий і кристально чесний. А я давно мріяв працювати у видавництві. Ти ж знаєш, як я люблю книжки. Тож якщо вже не можу сам писати, хотів би їх хоча б видавати. До такої роботи потрібні літературний смак і вміння критично оцінити твір. Вона зводить видавця з прекрасними людьми, та й сама по собі є освітою. Щораз, коли я входжу до великого красивого кабінету пана Тайбера з дорученням від тітки Джо, в мене виникає бажання залишитися там». Шафи з книжками вздовж стін, скрізь висять картини, знамениті чоловіки і жінки приходять і йдуть, а пан Тайбер сидить за своїм столом, немов король, який приймає підданих. Найвідоміші автори смирено наближаються до нього та з тривогою чекають на його так або ні. Звичайно. Я не маю ніякого відношення до прийняття рішень і, можливо, ніколи не матиму, але мені подобається спостерігати за всім, що відбувається у видавництві. Та й атмосфера цього місця так відрізняється від суєти, що панує в темних, тісних конторах безлічі інших комерційних підприємств, де не говорять ні про що, крім грошей, що, здається, ніби це зовсім інший світ, і я відчуваю себе в ньому як удома. Так. Я радше вибиватиму килими й розводитиму вогонь у видавництві, ніж працювати на посаді головного клерка величезного складу за велику платню. Тут Демі призупинив свій монолог, щоб перевести подих, а пані Мех, скориставшись цим, гаряче вигукнула. «Це саме те, чого мені хочеться!» Ти вже отримав це місце? О, мій дорогий хлопчику! Твоє майбутнє забезпечене, якщо ти влаштуєшся в це солідне успішне видавництво, а поруч із тобою будуть хороші люди, здатні допомогти молодому працівникові. Так, це місце за мною, але поки ми не повинні занадто радіти, я можу не підійти. Мене взяли на випробувальний термін, тож маю почати з азів, щоб заробити подальше просування на посаді. «Пан Тайбер проявив велику доброту і обіцяв мені підвищення так скоро, як тільки це буде чесно щодо інших працівників. І не раніше, ніж я доведу, що заслуговую на це, мені належить почати роботу першого числа наступного місяця на книжковому складі. Працюватиму з клієнтами, отримуватиму замовлення і виконуватиму інші подібні доручення. Мені це заняття подобається». «Я готовий робити що завгодно, тільки б це було пов'язано з книжками. Хай навіть всього лише стирати з них пил», – засміявся Демі, дуже задоволений перспективами, що відкривалися перед ним. «Ти успадкував любов до книжок від дідуся. Це мене тішить. Смаки такого роду свідчать про витонченість натури». Вони розрада і підтримка в житті людини. Я вдячна Богу, Джон, що ти нарешті визначився і знайшов таке в усьому підхоже для себе місце. Більшість юнаків починають кар'єру набагато раніше, але я проти того, щоб відправляти синів у суворий світ у ранньому віці, саме тоді, коли вони найбільше потребують турботи домашніх про їхнє фізичне та духовне здоров'я. Тепер ти дорослий чоловік і повинен почати самостійно будувати своє життя. Намагайся бути чесним, корисним і щасливим, як твій батько. Тоді я не засмучуватимуся, навіть якщо ти не, не будеш статків. Я намагатимуся, мамо. Місця краще, ніж у видавництві пана Тайбера, бути не може. Там з усіма співробітниками поводяться шанобливо. Щедро платять за сумлінну працю, а всі питання вирішують по діловому, що мене цілком влаштовує». Терпіти не можу порожніх обіцянок, інертності або деспотизму. Пан Тайбер сказав, робота на складі потрібна тільки для того, щоб навчити вас брук основам нашої справи. Згодом у мене знайдеться для вас інша робота. Тітка сказала йому, що я писав рецензії на книжки і дуже люблю літературу. Тож, хоч і не можу писати на рівні Шекспіра, як вона висловилася, з часом, можливо, дійду й до того, що сам почну трохи пробувати перо. Якщо ж ні, все одно, на мій погляд, це дуже почесне і благородне заняття – відбирати хороші книжки і знайомити з ними світ. І я задовольнятимуся скромною роллю помічника в цій роботі. Добре, що в тебе такі почуття. Любов до справи, якою людина займається, дуже допомагає бути щасливим. Мені раніше не подобалося вчителювати, але виховувати власних дітей і вести господарство завжди було до снаги, хоч це й набагато важче. Тітка Джо задоволена результатом, запитала пані Мех, яка вже намалювала в уявії вивізку «Тайбер, Брук і Ко». Над дверима знаменитого видавництва. Ще як. Мені з великими труднощами вдалося вмовити її не розкривати секрет завчасно. У попередні роки в мене було так багато безглуздих планів, і я так часто розчаровував в тебе, що цього разу вирішив не поспішати. Мені довелося підкупити Роба й Теда, щоб сьогодні вони якомога довше утримували тітоньку в будинку, поки я сам не розповім тобі новини. Вона страшенно хотіла поговорити з тобою про це, що на мене очікує. Повітряних замків, які Джо побудувала для мене, вистачило б, щоб заповнити цілий континент. Ми весело обговорювали всі її прогнози весь той час, поки чекали рішення моєї долі». Пан Тайбер нічого не робить поспіхом, але вже ухвалене рішення ніколи не скасовує. Вважаю, він дав добрий старт моїй кар'єрі. Благослови тебе, Господь, любий. Сподіваюся, так воно і є. Сьогодні щасливий день для мене. Я дуже боялася бути занадто поблажливою і не зупинити тебе тоді, коли ти мав свої таланти і чесноти витрачати на аж ніякі неплідні заняття. Тепер я за тебе спокійна». Коли Дейзі знайде своє щастя, а Джозі охолоне до акторства, мене не буде невиконаних бажань. Демі ще кілька хвилин не відривав матір від щасливих думок. Він сам усміхався власній маленькій мрії, поділитися якоюсь найріднішою людиною поки ще не наважувався. Відтак, сказав наслідуючи батькові інтонації, які мимоволі проскакували, коли йшлося про сестер. Я подбаю про дівчаток, але, гадаю, дідусь має рацію, коли говорить, що кожен з нас повинен займатися тим, для чого його призначили Бог і природа. Ми мало що можемо змінити до цього. Нам залишається тільки намагатися розвивати хороше та позбуватися поганого, що в нас є. Сподіваюся, після багатьох спроб і помилок я остаточно визначився з найкращим шляхом у житті. Нехай Дезі буде щаслива по-своєму. Заміжжя – це хороший жіночий спосіб знайти своє щастя. Якщо Нед повернеться додому і усе буде добре, я на твоєму місці сказав би «Блаослави вас Бог, діти мої!» і дозволив би їм звити власне гніздечко. А потім ми з тобою допомогли б маленькій Джозі зрозуміти, яке її покликання. Весь світ – одна сцена, чи «О, милий, милий рідний дім!» Гадаю, ми повинні вчинити саме так, Джони. Проте я не можу перестати мріяти про щасливе майбутнє моїх дітей і сподіватися, що воно буде саме таким. Я бачу, що Дезі захоплена нетом. Якщо він справдить наші очікування, я дозволю їм бути разом, як це дозволили мені мої батьки. Втім... Передбачаю, що Джозі стане сущим покаранням для мене. Так, я дуже люблю театр і завжди любила, однак не знаю, чи зможу дозволити моїй дівчинці стати актрисою, хоч, поза сумніву, у неї великий талант. Хто ж у цьому винен? запитав Деміс усмішкою. Він добре пам'ятав старі театральні тріумфи матері, та й нині всім впадало в око її неослаблений інтерес до всіх вистав, які ставила молодь у Пламфілді. Моя, знаю. Чи могло бути інакше, якщо я з тобою, Тедезі, зіграла в дітях у лісі, перш ніж ви навчилися говорити, а потім учила Джозі декламувати віршики матінки гуски ще в колисті. О, пристрасті матері проявляється в її дітях, тож вважаю, що вона повинна спокутувати свою провину, дозволяючи їм діяти на власний розсуд». Мех засміялася, хоч водночас і похитала головою, визнаючи незаперечний факт, що Марчі – театральне сімейство. Чому б нам не мати в родині велику актрису поряд із письменницею, священником і видавцем? Ми не вибираємо свої таланти, але й не повинні тримати їх під сподом через те, що це не ті таланти, які нам хотілося б мати. «Послухай, мамо!» Дозволь Джозі вчинити по-своєму і показати, на що вона здатна. Є я, щоб подбати про неї. Ти сама із задоволенням шиєш її театральні костюми і милуєшся її неповторністю у світлі рампи, там, де тобі раніше хотілося бути. Тож краще спокійно і весело зустрічати неминуче, якщо твої вперті діти все одно підуть своїм шляхом». Не бачу іншого виходу й будь-що Бог дасть, як казала мама, коли їй доводилося ухвалювати рішення, не маючи можливості оцінити його наслідки. Я б одразу схвалила вибір моєї дівчинки, якби була тільки впевнена, що їй не доведеться страждати від душевного болю, а розчарування не спіткає її тоді, коли буде вже занадто пізно що-небудь міняти в житті». Адже немає нічого важчого, ніж відмовитися від бентежних переживань, які дарує професія актриси. Я знаю про це з власного досвіду. Якби не твій дорогий батько, боюся, я стала б акторкою по придумку тітки Марч і всіх наших поважних предків. Дозволь Джозі покрити ім'я нашої сім'ї новою славою і застосувати спадковий талант там, де він потрібен. Я гратиму в її присутності роль дракона, а ти, няні. Вірю, нічого поганого не трапиться з нашою маленькою Джульєтою. Скільки б різних ромео не тупцювало під її балконом? Погодьте, мамо, заперечення проти кар'єри актриси зовсім не переконливі, коли звучать з вуст особи, яка збирається на різдво роздирати серця тутешньої публіки монологами головної героїні в новій тіччині п'єсі. Це найзворушливіша роль, яку я бачу у твоєму виконанні. І мені дуже шкода, мамо, що ти не стала актрисою. Втім, якби стала, то нас, напевно, не було б на світі. ми стояв спиною до каміну в величезній позі, яку люблять набувати чоловіки, коли справи їх тішать, або вони хочуть безапеляційно висловити свою думку про щось. Мех справді почервоніла, почувши щиру похвалу сина, і не посміла заперечити, що оплески для неї так само приємні, як і багато років тому, коли вона грала в проклятих чарівницях і клятви мавританки. Нерозумно з мого боку брати участь у виставі, але я не змогла відмовитися, адже Джо Лорі написали цю роль спеціально для мене, Дай ви ж, джозі, теж залучені. Щойно вбравшись у сукню героїні, старої матері, я не згадувала пророки, а почувши дзвінок, що оголошує початок акту, відчула той самий трепет, як тоді, коли ми ставили наші п'єси на горищі. Якби ще й Дезі погодилась виконати роль старшої дочки, мені взагалі грати не довелося. Все так реально». Особлива сцена в госпіталі, де ти знаходиш пораненого сина. Знаєш, коли на останній репетиції ти оплакувала його, моє обличчя було мокре від твоїх справжніх сліз, сцена викличе шалені оплески. Тільки не забувай вчасно витирати очі, а то я почну чхати, пожартував на останок демі. Не забуду. Але в мене серце розривається, коли я бачу тебе таким блідим і нещасним. Сподіваюся, що нової війни не станеться на моєму віку. Інакше мені довелося б відпустити тебе в армію, а я зовсім не хочу ще раз проходити такі жахливі випробування, коли тато був на фронті. Ти впевнена, що Дейзі зіграла б роль старшої дочки краще, ніж Еліс? У Дейзі немає нічого від актриси, а Еліс вкладає справжні почуття навіть у найнудніші слова. Гадаю, що й у маленькому водевілі, де ми з нею залучені, її маркіза просто чудова додав Демі, походжаючи кімнатою. Здавалося, жар вогню несподівано викликав рум'янець на його обличчі. Я теж так гадаю, вона мила дівчинка. Я люблю її, де вона сьогодні? «Очевидно, вчіть свою грецьку, бо вечорами зазвичай вдома. Така жалість», – додав Демілий чутно, дивлячись пильно на книжкову шафу, хоч з такої відстані навряд чи бачив написи на корінцях. Ось ця дівчинка мені до серця, красива, вихована, освічена, та до всього ще й хазяйновита, чудова супутниця життя і помічниці для якого-небудь розумного чоловіка. Сподіваюся, вона знайде такого». Я теж сподіваюся, пробурмотів Демі. Мег знову взялася за шиття, зосередивчись на петлях з таким інтересом, що не помітила виразу обличчя сина. Він широко усміхався довгим рядам поетів, немов навіть у своїй скляній тюрмі вони могли розуміти його й радіти разом з ним першому безхмарному світанку великого почуття, так добре їм знайомого. Але Демій був розсудливим хлопцем і ніколи не вчиняв необдумано. Досі він сам, напевне, не знав, чого хоче, тож ладен був чекати, поки почуття вислизне зі свого кокона, щоб високо злетіти в променях сонячного світла, добиваючись чарівної подруги. Словом, він не видав себе, але його темні очі були красномовніші за слова, коли вони з Еліс Хіт розігрували маленькі п'єси. «Сцена – єдине захоплення, якому дівчина дозволяла відвертати увагу від навчання. Вона мала намір закінчити коледж з відзнакою. Натомість Демі хотів домогтися такого самого успіху в тому величезному коледжі, який відкритий для всіх і в якому кожна людина може завоювати почесний приз або втратити його». Він не міг запропонувати своєму ідеалу нічого, крім себе самого, а оскільки вирізнявся надмірною скромністю, вважав це поганим подарунком, поки не доведе, що здатний заробити на життя і подбати про щастя жінки. Про те, що він уже підхопив лихоманку, не здогадувався ніхто, крім спостереженої Джозі. Проте дівчинка, побоюючись брата, який не любив, коли вона заходила надто далеко, Поки що мовчки спостерігала за ним і чекала слушної нагоди, щоб за перших ознак слабкості стрибнути на жертву як хижа кішка. Її багата уява придумала образи, начебто нанесені Демі, який завжди був на боці Дейзі, коли та намагалася приборкати свавільний дух молодшої сестри. Останнім часом Демі обрав своєю довіреною особи Флейту. Призвичаївшись грати перед сном у себе в кімнаті, вкладаючи в музику всі ніжні надії й побоювання, що наповнювало його серце. Мех поглинали домашні справи. Дейзі не зачіпала будь-яка музика, крім скрипки Нетта, тож вони не звертали уваги на ці камерні концерти. А от у Джозі вже перші звуки викликали бешкетний смішок, за яким завжди слідувало буркотіння. Дік свій велер думає про свою Софі Веклс. Цього вечора трапилася нагода пополоскати нерви брату, і розбишака скористалася нею сповна. Пані Мех якраз закінчувала обробляти петлю, а Демі все ще неспокійно бродив кімнатою, коли з бібліотеки долинув звук закритої книжки. За ним почулося гучне позіхання, і до вітальні зайшла юна учениця. Вигляд у неї був такий, що одразу не можна було вирішити. «Не хоче спати чи щось утнути?» «Я почула своє ім'я. Ви говорили про мене погано?» – запитала вона, сідаючи на бильце крісла. Мати розповіла про приємну новину. Джозі радісно заплескала в долоні, втім, Демі прийняв її привітання з поблажливим виглядом. Саме це спонукало нерозважливе дівчинсько додати до занадто великої бочки радості брата краплю свого дьогтю. «Ви ще щось говорили про нашу п'єсу?» Тож, знайте, я хочу доповнити текст моєї ролі піснею. Ось ця підійде. Присівши до фортепіано, вона заспівала такі слова на мелодію популярної пісні: Мій янгол, ти для мене єдина, любов до тебе, мій світ перетворила, я хочу служити тобі одній. Поселися навічно ж у душі моїй. Демі, почервонівши від гніву, не дав її закінчити, намагаючись схопити за руку, але дуже моторна молода особа, здавалося, тільки й того чекала, бо спритно ухилилася, уникаючи від майбутнього партнера фірми «Тайбер і Ко», який азартно її переслідував. «Ах ти ж, мавпо! Як ти посміла ритися в моїх паперах?» – кричав розгніваний поет, безрезультатно намагаючись схопити з ухвалу дівчину, яка підстрибувала, розмахуючи аркушем паперу. «Я не рилася! Я знайшла це у великому словнику! Так тобі й треба за те, що повсюдну залишаєш свої нісенітниці! Хіба тобі не сподобалася моя пісенька? Така мила!» Я навчу тебе такій пісні, яка тобі не сподобається, якщо не повернеш цей аркуш. Візьми його, якщо зможеш. І Джозі зникла в бібліотеці, щоб закінчити цю справу сам на сам, бо матір вже вигукувала. Діти, діти, Ану, не сваріться. Коли туди влетів Демі, яблуко розбрату вже було охоплене вогнем, який палав у каміні. Тож хлопець одразу заспокоюся. Добре, що він згорів. Це спроба покласти невдалі вірші на музику для однієї дівчини. Проте надалі я прошу тебе не торкатися моїх паперів, інакше візьму назад всі слова, які сказав сьогодні мамі, коли вмовляв її дозволити тобі грати на сцені так часто, як тобі хочеться». Почувши цю страшну загрозу, Джозі одразу набралася серйозності і украдливим тоном почала благати брата розповісти їй докладніше, про що йшлося. Обравши вишукану помсту, відповісти добром за зло, він описав свою дипломатичну місію і одразу здобув собі союзника. «Який ти милий! Я більше ніколи не дражнитимусь, навіть якщо ти хандритимеш і мріятимеш день і ніч. Якщо підтримаєш мене, я підтримаю тебе. Ось, дивись, у мене записка для тебе від Еліс. Хіба це не став спокутою, і не заспокоїть твої маленькі ніжні почуття?» Очі Демі блиснули, коли Джозі подала йому згорнуту трикутником записку. Але він знав, про що в ній йдеться, тому дещо збентежив Джозі, відповівши, не дбало. Дурниці. Еліс просто повинна була написати, чи піде з нами на концерт завтра ввечері. Можеш прочитати, якщо хочеш». З властивою всім дівчатам непослідовністю після цих слів Джозі втратила інтерес до записки та з лагідним виглядом вручила її братові. Однак не зводило з нього очей доти, поки той спокійно не прочитав рядки, вміщені в ній, і не кинув папірець у вогонь. «А я думала, для тебе будь-який клаптик паперу, якого торкнулася чарівна діва – справжній скарб. Хіба вона тобі не подобається?» Дуже подобається. Вона всім нам подобається, але хандрити й мріяти, як ти вишукано висловилася, не для мене. Моя дорога дівчинко, ти стала занадто романтичною після всіх цих п'єс. Так, ми з Еліс іноді виступаємо в ролі закоханих, тож ти вбила у свою дурну голову, ніби це насправді відбувається з нами. Не гай часу на пошуки того, чого не існує. Займися краще своїми власними справами, а мені дай спокій. «Я прощаю тебе, але більше цього не роби». Є, це був моветон, до того ж королеви трагедії не скачуть між цільцями. Останній випад остаточно приголомшив Джозі. Вона смиренно попросила вибачення і пішла спати. Деймі незабаром теж піднявся до себе в кімнату, тішачись втихомиренням занадто допитливої молодшої сестри. Але ж він не бачив її обличчя, коли вона прислухалася до ніжних стогонів флейти і не чув слів, вимовлених з презирливим фырканням: "Пф, мене не обдуриш. Я знаю, Дік співає серенади для Софі Веклес". Розділ 11. День подяки Еміля. Бренда йшла на всіх вітрилах з дедалі сильнішим попутним вітром, і всі на борту раділи довге плавання добігало кінця. Ще чотири тижні, пані Харді, і ви пригощатиметесь чаєм, який вам ще не доводилося смакувати, сказав другий помічник Хофман, зупиняючись біля двох дам, що сиділи під дашком у кутку палуби. Це найкраща пропозиція, проте я зрадію ще більше, коли стану нарешті на твердий ґрунт. Відповідала старша жінок, усміхаючись. Еміль був її улюбленцем, що й не дивно, адже він присвячував весь свій вільний час дружині й дочці капітана, які були єдиними пасажирами на борту. «Я теж, навіть якщо мені доведеться носити там туфлі, схожі на китайські джонки». Прогулянки палубою, здається, обійшлися мені втратою всіх запасів взуття, тож скоро ходитиму босоніж, засміялася Мері, дочка капітана, піднявши очі на того, хто зумів зробити таке вимушене дозвільня напрочуд приємним. «Не певен, що в Китаї знайдеться такий самий маленький розмір», промовив Еміль з гайлантністю моряка. І одразу вирішив, що в першому шпарту купить найкрасивіші черевики, які тільки вдасться відшукати. Гадаю, ти дуже мало рухалася б, дорога, якби пан Хофман не змушував тебе щодня прогулюватися. Лінощі шкідливі для молоді, хоч цілком підходять літнім людям, таким, як я, особливо в спокійну погоду. Схоже, насувається шторм, чи не так? додала пані Харді, кинувши тривожний погляд на захід, де розгорялося червоне сонце. Невеликий вітерець мем, щоб судною біглося веселіше, проказав Еміль, окинувши поглядом обрій. «Будь ласка, заспівайте, пане Хофман, так приємно послухати пісню в вашому виконанні. Нам її дуже не вистачатиме на березі», – сказала мері таким безапеляційним тоном, який змусив би навіть акулу заспівати, якби таке було можливе. Останнім часом Еміль часто дякував долі за те, що нагородила його цим даром, який допомагав урізноманітнювати довгі дні, та й години сутінки в припомірному вітрі та ясній погоді ставали найщасливішими для нього. Тож, спершись на лах вертушки біля шезлонгів пасажирок і дивлячись на темні кучері дівчини, які роздувалися вітром, він заспівав її улюблену. Хотів би я мати вітрила, ніби у корабля, як груди наповнені вітром, миліше за мені, ніж земля, поля наповнені світлом. Чи є хтось хоробріше за моряка, який не боїться смерті, шукаючи в бурі знак маяка і гинучи в круговерті? Саме в той момент, коли відлунали останні звуки його чистого сильного голосу, пані Харді несподівано вигукнула, що це? Еміль кинув швидкий погляд на палубний люк і побачив маленьку хмарку диму над ним. В його мозку промайнуло жахливе слово «пожежа», від якого на мить зупинилося серце. Однак зовні хлопець залишився незворушним, адамом сказав спокійно. «Курити там забороняється? Піду і припиню це неподобство». Та тільки він відійшов, його обличчя змінилося. Стрибаючи в люк, хлопець подумав з дивною усмішкою на вустах – Якщо ми справді горемо, коралою виярив, стане моєю могилою. Ледь не задихнувшись від диму, за кілька хвилин Еміль знову з'явився на палубі. Блідий! Як тільки може бути блідим дуже засмаглий чоловік? Проте спокійний і холоднокровний. Капітану доповідав коротко. «Вогонь у трюмі, сер!» «Не треба лякати жінок», – пролунав перший наказ пана Харді. Потім обидва доклали всіх зусиль до того, щоб з'ясувати, наскільки сильний підступний ворог і як його перемогти, якщо це можливо. Вантаж бренди був україн пожежно небезпечним, тож, попри потоки води, що виливалося в трюм, скоро команда зрозуміла корабель переречений. Дим повсюдно виходив між дошками палуби, а вітер, ще дедалі сильніше, роздував жаристі іскри, які вже поривалися назовні, попри намагання матросів задраєте кожну лазівку для полум'я. Незабаром бідна бренда перетворилася на плавучу піч і пролунав наказ У шлюпки! Пані Харді та Мері поводилися спокійно, не подаючи й натяку на паніку. Їх евакуювали першими, проте саме цей човен не відходив від корабля, очікуючи на капітана. Еміль не залишав свого командира і на хвилину, допоки не отримав наказ перейти в шлюбку до жінок. Це, можливо, врятувало їх обох у момент, коли хлопець дістався її, стріском впала з чогла, збивши капітана Харді за борт. Еміль, кинувшись у воду, врятував пораненого, що був без свідомості. Зважаючи на це, хлопець взяв на себе командування і одразу наказав матросам, якомога далі відійти від бренди, яка в будь-який момент могла вибухнути. Інші шлюбки були поза небезпекою, і на хвилину в них перестали виснувати, щоб подивитися на жахливе видовище, судно у вогні, одне в безкрайньому океані. Забарвлює ніч червоним кольором і кидає зловісний відблиск на поверхню води, де погойдуються вутлі човники, переповнені людьми. Бліді обличчя моряків були звернені до приречної бренди, що повільно зарнурювалася у водну могилу. Ніхто, однак, не бачив кінця працьовитого торгового корабля. Шторм скоро відніс глядачів далеко не тільки від судна, а й один від одного, деяких розлучив назавжди. Коли настав світанок, шлюбка за долею, якою ми повинні простежити, самотньо гойдалася серед безкрайніх вод. У ній було трохи їжі й води, а також деякі речі, проте всі розуміли, що цих запасів вистачить ненадовго. Єдина надія на порятунок – зустріти якесь судно, хоч шторм бушуючи всю ніч відніс їх далеко від курсу, яким ті зазвичай ходили. Проте… За нею, з однаковою впертістю чіплялися і жінки, і семеро матросів, коротаючи виснажливі години спостереженням за горизонтом та підбадьорюючи одне одного оптимістичними прогнозами. Тільки капітан, перебуваючи поза реаліями, не поділяв їхніх прагнень. Другий помічник Хофман виявив хоробрість і дбайливість, хоч відповідальність лежала на його плечах важким тягарем. Капітан здавався безнадійним. Горе його нещасної дружини мучило серце юнака, а сліпа віри дівчини в його здатність врятувати їх не допускала і натяку на страх, який міг би зменшити цю віру. Матроси виконували всі його команди. Втім, Еміль знав, що голод і відчаї можуть перетворити їх на звірів. Тож тримав себе в руках, зберігав мужній вигляд і так бадьоро говорив про хороші шанси на порятунок, що всі інстинктивно прислухалися до нього. Перші дві доби прийшли порівняно непогано. Але на третій день надія почала згасати. Поранений марив, дружина змарніла від тривоги і невизначеності. Дівчина слабшила від нестачі їжі, бо відклала половину своїх сухарів для матері і поступилася часткою води, щоб змочувати запечені губи батька. Моряки перестали веслувати. Одні просто сиділи в похмурому очікуванні, відкрито дорікаючи своєму командиру за те, що той не слухає їхніх порад. Інші вимагали дати їм більше їжі і ставали дедалі агресивнішими. Еміль робив все, що міг, але смертний тут був безсилий. Тож йому залишалося лише звертати свої змарніли обличчя то до безжалісного неба, яке не посилало дощу, щоб втамувати їхню спрагу, то до нескінченого водного простору, де не з'являлося жодного вітрила, щоб порадувати їхні сумні очі. Весь день він намагався підбадьорувати і утішати своїх супутників, поки його, як усіх інших, млоїли голод із прага. А страх свинцем лежав на серці. Він розповідав історію про корабельні аварії чоловікам, благав їх триматися мужньо заради безпорадних жінок, обіцяв нагороду, якщо вони веслуватимуть, поки вистачить сил, щоб якомога ближче підійти до звичного курсу вантажних судів, який він визначив за сонцем, і тим збільшити їхні шанси на порятунок. Еміль встановив навіс парусини над пораненим і доглядав за ним як син, втішав нещасну дружину і намагався змусити бідну дівчину хоч частково позбутися сумних думок, не всі пісні, які тільки знав, чи розповідаючи про свої пригоди, поки вона не починала всміхатися, бо в кожній з його історій був хороший кінець. Настав четвертий день. Запаси води і їжі майже скінчилися. Еміль запропонував залишити все для пораненого і жінок, але двоє матросів збунтувалися і зажидали свою частку. Тоді Еміль віддав те, що належало йому. Кілька славних моряків зробили те саме зі спокійним героїзмом, який так часто проявляється в грубих, але мужніх натурах. Так вдалося присоромити інших, і ще один день зловісний спокій панував у цьому маленькому світі страждання і невідомості. Втім, уночі, коли Еміль, виснажений втомою, задрімав, ті двоє дісталися до припасів і вкрали весь хліб, воду і пляшку бренді, яку малися використати лише для підтримки сил в разі гострої потреби та щоб зробити солону морську воду придатною для пиття. На півбожевільні від Спраги вони пили з жадібністю, і до ранку один впав у кому, та більше не отямився, Другий з від спиртного, тож коли Еміль спробував заспокоїти його, стрибнув за борт і загинув. Ця сцена вразила інших матросів, які відтоді підкорялися всім наказом. І шлюбка попрямувала далі зі своїм сумним вантажем страждених тіл і душ. Ще одне випробування випало на їхню долю, після якого всі занурилися в глибокий відчай. На горизонті з'явилося вітрило, шалена радість охопила всіх. Однак лише для того, щоб перетворитися на найгіркіше розчарування, коли корабель прийшов повз занадто далеко, щоб помітити сигнали і почути відчайдушні крики про допомогу. Тоді й Еміль занепав духом. Капітан, здавалося, помирав. А жінки вже не могли й слова сказати. Хлопець кріпився до настання ночі. Відтак у темряві, яку розривали тільки безперервний гуркіт хвиль, слабе мимрення пораненого та шепотіння молитов його бідної дружини, закрив обличчя руками й провів годину в мовчанні, яка постарила його більше, ніж могли б постарити довгі роки щасливого життя. Еміля не лікали фізичні страждання, хоч голод, спрага і слабкість украй дошкуляли. Його душу роздирало безсилля. Про чоловіки він турбувався мало. Небезпеки були частиною життя, яке вони собі обрали, а жінки ніяк не заслуговували на таку страшну смерть. За можливість врятувати їх він охоче віддав би власне життя. Однак перше в його ще такому юному житті велике випробування ще не добігло до кінця. Над головою було беззоряне небо, під ногами неспокійні води, навколо страждання. Та несподівано ніжний звук порушив грізне довкілля. Це Мері співала матері, яка лежала радаючи в її обіймах, втративши всі сили після довгих фізичних і душевних страждань. Слабким і тремтячим був цей голос. Губи бідної дівчини спеклися від спраги, але, люблячи серце, звернулася інстинктивно в цю годину відчую до великого джерела допомоги. Це був старий церковний гімн, який часто співали в Пламфілді. Поки Еміль слухав, щасливе минуле повернулося до нього з такими подробицями, що він забув суворо сьогодення і знову був вдома. Його розмова на даху стіткою Джо, здавалося, була тільки вчора, і відчувши докори сумління за свою забудькуватість, хлопець подумав, «Червона нитка! Я повинен пам'ятати про неї і виконати свій обов'язок до кінця!» «Тримай за курсом, старий, а якщо не доберешся в порт, мужньо йди на дно з усіма вітрилами». Потім, коли ніжний голос заколесав втомлену жінку, Еміль так само ненадовго занурився в сон. І знову опинився в Пламфілді. Він бачив усіх домашніх, чув рідні голоси, відчував потиск дружніх рук і, здавалося, говорив собі «Що ж, їм не буде соромно за мене, якщо більше не доведеться побачитись». Несподіваний крик збудив його від цього короткого відпочинку. Крапля живильної вологи, послана з неба, сказала йому, що благословений дощ нарешті пішов, несучи з собою порятунок, бо спрагу важче винести, ніж голод, спеку чи холод. Усі підняли обличчя і хапали дощ з праглебих губами, підставляли йому руки й скуті тіла. Дощ лив усю ніч, потерпілі розкошували під рятівною зливою, живилися небесною русою. Хмари пішли на світанку. Еміль проваджав їх очима, неабияк підбадьоряний цієї відповіді на їхній крик про допомогу. Однак дива тривали. Коли його погляд блукав горизонтом, на тлі рожевого неба чітко проявилися білі вітрили та так близько, що можна було бачити вимпел на щоглі й чорні фігури, що рухалися палубою. Єдиний крик вирвався з усіх вуст і понісся над морем, кожен махав капелюхом або хусткою. Жінки простягали руки з благанням до цього великого білого янгола порятунку, що йшов до них, і, здавалося, свіжий вітер наповнював кожен парус, щоб допомогти кораблю наблизитися швидше. Ніякого розчарування цього разу. Відповідні сигнали запевнили їх, що допомога близька. У захваті щасливі жінки обіймали Еміля, а їхня подяка була для нього найкращою нагородою. Він завжди говорив, що це був момент найбільшої гордості в його житті. Він стояв у шлюбці, тримаючи мерів обіймах. Цейка дівчина втратила самовладання і припала до нього майже знепритомніше, а її мати схилилася над хворим, який, здавалося, теж відчував загальне радісне хвилювання і спробував віддати якийсь наказ, немов знову стояв на палубі свого загиблого корабля. Скоро всі потерпілі опинилися на борту Уранії. Еміль розповів рятівникам історії загибелі їхнього корабля, перш ніж встиг подумати про себе і про свій стан. Аромат бульйону, який несли в каюту дамам, нагадав йому, що він майже вмирає від голоду. І раптово хитнувшись, видав цим свою слабкість. Його одразу підхопили міцні руки і перемістили в зручну каюту. Коли корабельний лікар закінчив огляд, Еміль запитав у нього тремтячим голосом. «Який сьогодні день? У мене в голові все сплуталося і збився з рахунку». «День подяки, друже, і ми почастуємо вас справжнім обідом з Нової Англії, якщо ви зможете його з'їсти, – сердечно повідомив той. Втім, Еміль був занадто змучений, щоб святкувати. Він лежав нерухомо і дякував Богові, гарячіше і відвертіше, ніж будь-коли раніше, за благословений дар життя, який робив ще приємнішим відчуття чесно виконаного обов'язку». Розділ 12. РІЗДВО Дена «А де ж був Ден?» «У тюрмі». «На жаль, бідна пані Джо! Як боліла б у неї душа, якби вона знала, що той час, як старий Пламфілд сяє різдвяними вогнями, її хлопчик сидить один у тісній камері, намагаючись читати маленьку книжечку, подаровану нею при розставанні. Його очі затуманюють гарячі сльози, які ніколи не могли вирвати в нього фізичні страдання. А серце прагне всього, чого він позбувся. «Так!» Ден був у в'язниці, але ніякого крику про допомогу від нього ніхто не почув. Він зустрів жахливу зміну у своєму становищі з німим вітчаєм індіанці, якого прив'язали до стовпа, щоб спалити живцем. Власні гріхи привели його в це жахливе місце, тож тюремне ув'язнення мало стати гірким уроком, щоб надалі вгамувати бунтівний дух. Історію його падіння можна розповісти в кількох словах. Воно відбулося, як це часто трапляється саме тоді, коли хлопець відчував незвичайний душевний підйом, був сповнений надії, добрих намірів і мріїв про краще життя. У поїзді йому зустрівся якийсь Блер, приємний молодик, який їхав до старших братів на ферму в Канзасі. Вагон для курців перетворився на гральний заклад, і юнак, йому було трохи за двадцять, повний енергії, трохи п'яний, свободою заходу, коротав нудний час у дорозі за грою в карти з незнайомцями. Ден, вірний своїй обіцянці, не долучився до них, але стежив за грою з напруженим інтересом. Скоро він зрозумів, що двоє з чоловіків були шулерами, які хотіли обібрати хлопчика, бо той мав необережність передемонструвати повний гаманець. Ден завжди з теплотою ставився до кожного, хто був молодшим чи слабшим. Щось у хлопчині нагадало йому Теді, тож він застаріг юнака проти його нових друзів. Марно, звичайно, бо коли поїзд зупинився на ніч в одному з великих міст, Ден побачив, що Блер виходить з готелю, куди він взяв його з собою, сподіваючись захистити від неприємностей. Дізнавшись, хто приходив за його юним другом, Ден пішов шукати його, називаючи себе дурним за те, що приймає на свої плечі зайву відповідальність, проте не міг залишити довірливого юнака наодинці з небезпеками. Він знайшов Блера в одному з притонів з тими ж чоловіками, які не полишали надії в будь-який спосіб заволодіти дармовими грошима. Ден без слів зрозумів, що справив хлопця Кепський, коли той, побачивши його, полегшено зітхнув. Я поки не можу піти, бо програв. Занадто пізно помітив небезпеку. Це не мої гроші. Я повинен їх віддати, а інакше в мене не вистачить духу поглянути в обличчя братам. Прошепотів бідний хлопчина, коли Ден помчав умовляти його піти, щоб не програти ще більше. Сором і страх змушували юнака ризикувати, сподіваючись на реванш. Шулери, помітивши рішуче обличчя Дена, його уважний погляд і вигляд досвідченої людини, стали обережнішими і дозволили юнакові трохи виграти, хоч і не збиралися випускати жертву з рук. Однак ден стояв на сторожі за спиною юнака. Й картирі обмінялися зловісними поглядами, що означали: що треба прибрати цього хлопця, щоб не заважав. Ден помітив це і тримався сторожко. Він і Блер були чужими в цьому місці, а найстрашніші злочини щиняються саме в таких кублах, і ніхто потім ні про що не розказує. Та попри все не хотів полишити хлопчика в біді, тож стежив за кожною картою, а помітивши пересмикування, одразу заявив про це. Розмова на підвищених тонах не забарилася, а коли шахрай, вихопивши револьвер, в образливих словах відмовився повернути гроші, гаряча вдача Дена далася в знаки. Він одним ударом збив з ніг чоловіка, і той, вдарившись головою об піч з непритомнім, заливаючи крові підлогу. Ден обернувся до юнака зі словами «Біжи, тримай язик за зубами, не думай про мене». Смертельно наляканий Блер одразу виїхав з міста, а Ден провів ніч у поліційному відділку, а за кілька днів постав перед судом за звинуваченням у вбивстві. Чоловік, якому він завдав удару, помер. Ден не мав друзів у місті, які могли б йому допомогти, і водночас не бажав, щоб звістка про Проскоєни дісталася Пламфілду. Тож тільки один раз коротко повідомив, що трапилося, і надалі зберігав мовчання. Навіть приховав своє ім'я, назвавшись Девідом Кентом, що робив уже кілька разів у надзвичайних випадках. Дене засудили до одного року в'язниці з каторжними роботами, оскільки суд врахував пом'якшувальні обставини. Приголомшений стрімкістю, з якою сталася в його житті ця жахлива зміна, Ден не до кінця усвідомлював її, поки залізні двері не брязнули за його спиною. І весь світ умістився в камері, вузький і холодний, як могила. Він знав, що одне його слово змусить пана Лорі прибути на допомогу, проте навіть не уявляв, як заговорити про свою ганьбу, ба більше побачити засмучених і присоромлених за нього добрих друзів, що покладали на нього такі великі надії. «Ні», – сказав він, стискаючи кулак, – Нехай вже краще думають, що я помер. А це станеться, якщо мене протримують довго. Він схопився з місця і почав ходити кам'яною підлогою, як замкнений у клітку лев. У його душі бушував гнів, вічай, сумління, За якусь мить відчув, що ось-ось з і почне битися об стіни, які позбавили його волі, власне суті життя». Кілька днів він жахливо страждав, відтак втомився та впав у похмуру меланхолію, яка була ще важчою, ніж його колишнє збудження. Тюремний наглянач був людиною грубою, про його вороже ставлення до всіх ув'язнених ходили легенди, натомість священник виконував свій важкий обов'язок і дбаливо. Він намагався розговорити Дена, але його слова поки не знаходили відгуку в серці молодого в'язня – Тож залишалося тільки чекати, коли праця заспокоїть його оголені нерви, а полон приборкає гордий дух. Дена відправили на роботу в майстерню з виготовлення щіток та пензлів і, відчуваючи, що саме тут його єдиний порятунок, він працював із лютою енергією. Начальство хвалило його, зате менш умілю ув'язнені заздрили. День за днем сидів він на своєму місці, під наглядом озброєного охоронця, без права сказати щонебудь, крім необхідніших слів, без спілкування з чоловіками, які працювали поруч, тільки камера, майстерня та так звані прогулянки, якщо ними вважали нудні ходіння по колу нога в ногу. Поклавши руку на плече один одному. Мовчизний, похмурий, ден виконував щоденну норму, їв свій гіркий хліб і підкорявся наказом з таким бунтівливим блиском в очах, що наглядач якось завважив. Небезпечна людина, слідкуйте за ним, коли-небудь він зважиться на втечу. Були в тюрмі й інші ув'язнені, небезпечніші за нього. Вони давно ступили на злочинний шлях, тому що щоразу шукали пригод за свою голову, щоб порушити одноманітність тривалих термінів ув'язнення. Ці чоловіки скоро здогадалися про настрої Дена. Не минулої місяця, як таємничим способом, винайденим засудженими, вони зуміли передати йому, що планують збунтуватися за першої нагоди. Наближався день подяки. А з ними традиційна святкова прогулянка в тюремному дворі без наглядачів. Отже, ув'язнені мали змогу поговорити один з одним, щоб остаточно узгодити всі деталі майбутньої афери, яка ймовірно мала закінчитися кровопролиттям і свободою для небагатьох. Ден на той час і сам обмірковував плани втечі від того ставав дедалі похмурішим і озлобленим. Втрата свободи вимотувала душу і тіло. Різкий перехід від вільного, здорового, повного руху життя до нещасного існування в тісноті тюремних приміщень не міг не справити жахливого впливу на людину такого складу і такого віку, як Ден. Він тугою думав про своє загублене життя, поховав усі щасливі надії і плани, бо відчував, що ніколи не зможе повернутися до дорогого його серцю старого Пламфілду і потиснути дружні руки, бо на його власних плями крові. Ден не шкодував вбитого злочинця, вважаючи, що таке негідне життя краще було закінчити, якомога раніше. Проте усвідомлював з особливою гостротою, що легко лише відростити поголене волосся і сіру робу змінити незвичайний костюм. А ганьба в'язниці ніколи не зітреться з пам'яті. Для мене все скінчено. Я зіпсував собі життя. Нехай буде так. Якщо вийду звідси, то лише отримуватиму задоволення, яке вдасться, де вдасться. Нехай у Пламфілді думають, що я мертвий, люблять мене, як і раніше, і ніколи не дізнаються, ким я став. Бідна мама Бер. Вона так намагалася допомогти мені, але все намарне. Врятувати Баламута неможливо». І обхопивши схилену голову руками, він сидів на своєму війському ліжку в розпачі, але без сліз, страждаючи через все, що втратив, поки не приходив малесердний сон і не повертав його в щасливі дні хлопячих ігор. У майстерні разом з деном працював один бідний хлопець, до якого доля була ще суворішою. Його ув'язнення закінчувалося навесні, але надій дожити до того часу було мало. Навіть співчував бідному Мейсону, коли той сидів, відчайдушно кашлюючи в тісному задушливому приміщенні і рахував дні, які ще не лежить провести тут, перш ніж він знову побачить дружину і маленьку дитину. Залишалася невелика надія на дострокове звільнення – але він не мав друзів, які поклопотали за нього. Тож було очевидно, що наказ великого судді про звільнення скоро назавжди покладе край його терплячому стражданню. Жалість Дена до нещасного в'язня була глибшою, ніж він наважувався показати. Це єдине ніжне почуття, що заповнило його душу в той похмурий період. Воно нагадувало красиву історію про маленьку квітку, яка пробилася до світла між каменів тюремного двору і урятувала від чаю бранця. Ден допомагав Мейсону впоратися з денною нормою, якщо той почувався дуже зле, і спогад про вдячний погляд хворого був променем сонця, який висвітлював камеру Дена, коли він залишався на самоті. Мейсон заздрив здоров'ю свого сусіда і засмучувався, спостерігаючи, як Ден губить його у в'язниці. Він був спокійним, доброзичливим чоловіком і намагався за можливості словом чи застережливим поглядом зупинити Дена. Не дати йому приєднатися до пропащих, як називали любителів бунтів. Але, відвернувшись від усього світлого в житті, Ден вважав, що котитися під гору легко і з похмурим задоволенням думав про майбутній заколот, під час якого зміг би помститися тирану на глядачеві й спробувати здобути свободу. Він перечував, що в годину повстання зможе нарешті дати вихід пригніченим пристрастям, які змучили його. Навчившись приборкувати диких тварин, йому водночас так і не вдалося впоратися з власним непокірним духом. У неділю напередодні Дня подяки в'язні були в церкві, і день з тривогою зупиняв погляд на гостях, кількох жінках і джентльменах, оскільки смертельно боявся побачити серед них знайомі обличчя. Ні, самі незнайомці, тож він заспокоївся та зосередився на підбадьорливих словах священика і сумному співі тих, у кого було важко на серці. Гості часто виступали в церкві перед ув'язненими, тож ніхто не здивувався, коли одна з дам встала і сказала, що в неї є для них невелика історія. То була жінка середнього віку, в чорній сукні, з привітним обличчям, повними співчуття очима і голосом, який зігрівав душу своїми поматеринськими лискавими інтонаціями. Вона нагадала Дену пані Джо. Він напружено вслухався в кожне слово, наче всі вони промовляли саме до нього. Завдяки щасливому випадку відбулося те, чого найбільше потребувала його душа. Щоб спогад про минулий допоміг розбити лід відчою, який сковував і губив всі хороші пориви його натури. Історія була простою, але відразу захопила чоловіків. Жінка розповідала про двох солдатів, які потрапили в госпіталь під час минулої війни. Обидва отримали важке поранення в праву руку. Обидва прагнули зберегти її, щоб уникнути каліцтва, і, повернувшись додому, мати змогу заробити на хліб. Один був терплячий, слухняно виконував усі призначення лікаря. Без зайвих суперечок, погодився навіть ампутувати кінцівку. Після довгих, після операційних страждань він видужав, радіючи, що залишився живим. Хоч вже не міг ні воювати, ні повноцінно працювати. Другий не бажав змиритися з каліцтвом, не слухав порад, раз за разом відкладався.